altra l'altre tant de la línia telefònica, perquè ens en parli durant uns eh, minuts, ho fem, com sempre, amb un pla immens. La vam entrevistar no fa pas gaire temps enrere, no sé si ho recordeu per parlar d'una pujada que varen tenir des de diferents punts de l'Alt Empordà cap a aquella zona. Clara, molt bon dia, molt benvinguda. Am Gràcies, Rafael. Moltes gràcies. Va anar bé la pujada, ara que la recordem? Sí, sí, sí, sí, va anar molt bé. Com sempre el temps ens va fer una mica la guitza, perquè això d'organitzar coses al mes de maig té el seu perill, però vam quedar molt contents de la tossuderia de la gent, eh? Que faci tremuntana, fred, pluja continuo pujant al monestir. No, la veritat que molt content. La veritat és que és un espectacle meravellós pujar i poder caminar per tota aquella banda. I, mm, i, i és magnífic. Uh, la Clara Poc ens parla des del monestir de Sant Pere Rodes, Què ens teniu preparat per a aquestes activitats estigüenques que tenim a sobre ja? hem preparat tota una programació per una banda nocturna, perquè ara l'estiu, la veritat, els vespres és quan aquí s'hi està, uh, si està més bé, profitem la fresca, que baixa el sol, per fer d'activitats a públics diferents també, és a dir, famílies, a públic més adult, uh, hem fet visites teatralitzades, familiars, tastos de vins, hi ha una miqueta, una miqueta de tot. Doncs eh, anem a fer una mica de resum perquè de tot sí. això que ens has explicat volem que ens documentis, comentis doncs, fil per randa, totes les coses, si et sembla. Eh, per què en comencem?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 per dins del monestir amb dos personatges molt entranyables que, que fan tot de peripècies i, en fi, una experiència molt bonica, la veritat. Mira que hi he estat vegades per al monestir, per al castell de sí. Sant Salvador, per l'ermita de, de, de Santa Creu, i no n'hi trobam mai cap. de tenim mala que, sort, jo també. És que no. <laughs> jo crec que qui en troba un ho calla, eh, també. Mm. És a dir, aquí hi ha molta gent que ha trobat coses i no... I no ha acabat dient res. No, aquest va ser una sorpresa, eh? és un tresor de monedes, avui en dia és el manac, el gabinet numismàstic, i és dels tresors més, més importants que s'han trobat mai a, a Catalunya. Es va amagar en època de la pirateria, és a dir, això, el 1500, és, és un moment aquest en què l'imperi otomà, l'imperi turc, molta, molta, agafa molta embranzida i envia els seus corsaris a les nostres costes. Llavors, en aquest moment d'inseguretat, pensem que algun mercader, algun personatge important de la zona, va venir a deixar la seva petita fortuna aquí al monestir, com si fos una caixa, de, de, una caixa forta, diguem, eh? I el van enterrar, aquest tresor, al Palau de l'Abad, que devia ser la zona més protegida, d'aquí Sant Pere de Rodes i malauradament no devia acabar bé ni el mercader ni el monjo que va enterrar el tresor perquè ningú el va venir a buscar. Fins d'això, doncs, eh, 30 anys després, el 89, que els arqueòlegs se'n van endur una sorpresa tremenda. Molt agradable, sense dubte, però el més gran tresor que hi ha és descobrir Sant Pere de Rodes gràcies a gent com vosaltres, això sense, sense dubte. Mirates sí. al monestir, és aquesta sí. proposta que ens fan els dimarts al vespre del 23 de juliol fins al 31 d'agost. Tots els dimarts, no? No hi ha a cap dia mateix. de festa. No, no, no, no. Tots els dimarts i a partir de les 8 el monestir és tancat i, i aprofitem la fresqueta. Molt bé, doncs no necessiteu l'excusa de tenir una criatura i podeu anar-hi sense criatures perquè també val la pena. I després hi ha les visites guiades que feu habitualment, eh, tant en català com en castellà, i suposo, no sé si les feu també en altres idiomes, eh, però sí. si no, en català i castellà segur que es fan cada dia també, no? És això, cada dia, això, diguem, és la programació diurna, cada dia aprofitem per fer visites guiades al migdia, i si em deixes explicar molt ràpidament, m'aprofito, eh? Aprofita. Del, el, les nits de vins, que és l'altra proposta. És a dir, de cares a les nits tenim la proposta familiar que són aquestes nits de pirates, però pel públic d'adults repetim un any més les nits de vins, que la veritat que ens han funcionat molt bé fins ara, és una proposta absolutament adonista del monestir de disfrutar dels vins de la nostra D.O., que són espectaculars, llavors cada divendres, també fins a final d'agost, a les 8 del vespre, fem una visita al monestir una mica especial perquè expliquem una d'aquestes altres històries que normalment no s'expliquen del monestir, que era Sant Pere de rodes com a productor de vi. Va ser un gran viticultor, tant a l'edat mitjana com en època moderna, i aprofitem aquesta visita doncs per explicar els secrets també dels bonjos a l'hora de fer vi, curiositats del vi de l'edat mitjana. Tot això s'acaba a les terrasses del monestir, que són les terrasses mirador que donen el cap de creus, i en allà un celler, cada nit un celler diferent de la Déu Empordà, ens presenta els seus vins, tot plegat, meridat amb, amb tapes que fa el restaurant d'aquí al monestir o sigui que si hi ha algú que s'hi anima també és una proposta molt interessant molt agradable que els hem d'ensenyar nosaltres amb els monjos de com fer vi eh? sobretot això. en aquella època És. Això. i més si són monjos de l'Alempordà que en sabien un piló <laughs> Uh, és una de les propostes que s'ha de tenir en compte, per cert, ja que estem parlant de moltes coses, però si la gent no se'n recorda, que, que us visitin a la plana web, no?, per receber-ne més informació, per tenir-ne més informació. I tant, i tant. Això és la pàgina web de Monuments de la Generalitat de Catalunya. Estem allà dins i tenim tota la programació penjada perquè, en fin... no, han de de les visites, dels tastos, també fem un festival de música. Aquest any també engeguem uh, un cicle de, de música medieval, de fet consolidem, l'any passat vam fer una mica de tastet i aquí he vist l'èxit, aquest any el consolidem amb l'Antoni Madueño, que ens ha fet tota una proposta fantàstica de construcció d'instruments antics, interessantíssim, agafa uh, miniatures medievals i reprodueix els instruments que hi apareixen, farem també un concert de trobadors de Santa Helena, l'església preromànica que tenim aquí sobre l'aparcament de cotxes. En fi, eh, animem a tothom a, a passar-hi perquè, perquè, sens dubte, que els quedarà gravat a la memòria un dia. Aquesta banda de, de Santa Helena, aquesta banda del de, de vostre, que hi ha, no, no concretament al monestir, eh, ha quedat preciosa, la veritat sigui dita. Gràcies. Sí, ha sigut un esforç. L'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, que és l'ENS, que gestiona el monestir, porta uns anys amb l'idea de donar a conèixer no només Sant Pere, que és la gran icona, no, Santa Creu de Rodes, el poblat que hi havia, que, que va créixer a redons d'aquests peregrins que arribaven al monestir, l'església de Santa Elena, el castell de Sant Salvador... I, la veritat, portem 10 anys fent excavacions arqueològiques en el poblat i és sorprenent tot el que, el que està sortint, la i la vida que havia arribat a haver-hi la muntanya fa, fa 600 anys. Mm. Un lloc preciós, sens dubte, que recomanem molt amb els nostres oients. Per fet, d'això ho estem fent amb aquesta xerrada que estem mantenint en el dia d'avui, en la Clara Poca, des del Monestir de Sant Pere de Rodes. Tenim aquestes, aquesta música medieval en directe que comentaves, però també, i m'agradaria que, que en parléssim un moment, tenim una trobada amb la canònica de Vilabertran, no? També sí. feu? Sí, per què, sí, sí. en aquest cas? Mireu, la canònica de Vilabertran és el, el tresor amagat de la plana. És un monument també de la Generalitat de Catalunya, com Sant Pere de Rodes. Està només a 3 quilòmetres de Figueres i moltíssims figuerencs no la coneixen. Per això diguem això, el tresor més ben guardat. És una jolleta del romànic molt ben conservada i que va viure un esdeveniment excepcional. Va viure un casament reial. Això no totes les esglésies poden dir que, que s'hi han casat uns reis, en concret va ser un casament del segle XIII entre Blanca d'en Blanca de Nàpols, i Jaume II, que es coneix com Jaume el Just. És un casament que ja de per si és important, però que sobre té una importància política capdalt en l'àmbit català, perquè posava fi al conflicte sicilià, un conflicte bèl·lic que havia enfrontat Catalunya amb el Mediterrani, eh? és a dir, no ens hi posem pas per pocs. Va haver-hi un punt en què, en què Pere el Gran va decidir doncs, conquerir Sicília en amistar-se amb el papat, en amistar-se amb França, això va provocar doncs, que, que Felip Lardit agafés un exèrcit, la, la famosa croada contra els catalans que va promoure el papa de Roma, que òbviament va excomunicar eh, en el rei, en fi, tot un, un, un show uh, polític uh, medieval que es resol precisament en aquesta església, l'església de Vila Bertran. I llavors, per recordar aquesta efemèrida, hem muntat una visita teatralitzada, la veritat que molt divertida, ens ajuda la companyia Caterva, que, que posa tot el vestuari, els actors i de més, i que amb l'excusa d'aquest casament ha muntat una història eh, molt divertida doncs, que, que, que ens el dona conèixer. Això ho farem el, el dues nits d'agost, el dissabte, el 3 i 10 d'agost, també, a les 8 del vespre. Tot, tot ho comencem, eh?, a partir de, de, de les 8. Molt bé. Avui en dia ho faríem al revés, no?, casaríem algun fill d'en Puigdemont, amb algun fill d'en Felipe i tot ho tindríem arreglat, veus? T'anava dir, t'anava dir, és que aquests casaments tenien el seu risc. Sí, és sí, sí, sí, veritat. I dues branques, mira, el, es van casar... Una, un gibalí amb una, amb una huelfa això és com, com diguem el, el Romeu i Julieta, dues famílies eh, que no es podien ni veure i el sorprenent del cas és que es van caure bé aquest matrimoni és a dir, va ser un matrimoni feliç pel que eren, diguem, els paràmetres mm. de l'època, no? Van tenir moltes criatures i sabem que Blanca seguia Jaume allà on tenava, s'escrivien, quan no estaven junts, s'escrivien missives, i, i Blanca, pobra, que va morir molt jove, que era un fet, no?, Entre, després d'un part, eh, els mitjans en aquella època eren, eren molt, molt escassos, llavors Blanca va morir de part i Jaume va estar molt trist, pràcticament deprimit tota una temporada, fet que revela doncs això, que, que va ser un casament afortunat, contra tot pronòstic perquè realment casaven eh, l'aigua i l'oli eh, dues coses que mai es barregerien, doncs mira, feliç coincidència, de fet Blanca en el seu testament recorda, eh, i recorda el dia feliç que va viure en aquella església. Com podeu veure, o que podeu pondeu escoltar millor dit a través de la ràdio, la Clara hi disfruta moltíssim amb aquestes coses, sí. i, i ella també doncs, ens ho pot arribar a explicar. No sé si ho hem resumit tot el que volies explicar-nos amb aquesta matinal, Clara. I tant, i tant. Us agraeixo moltíssim que, que ens contacteu, que us interesseu eh, pel que fem en aquí. I, i res, hi animo tothom a, a venir a, a Vilabertran a Sant Pere de Rodes i a gaudir de l'estiu amb nosaltres. Doncs ara sí que pot dir que aquest estiu ens veurem algun dia perquè tenim moltes ganes de, de venir veure algun d'aquests esdeveniments que munteu Clara Poc, des del monestir de Sant Pere de Rodes una abraçada molt gran, eh, que Igual. vagi bé la resta d'estiu i disfruteu moltíssim d'aquest paratge meravellós que tenim a la nostra costa empordanesa Perfecte, i igualment a vosaltres molt bon estiu, moltes gràcies. Fins aviat